Io lo ricordo sempre con, con piacere e con, eh, con molto bene, gli ho voluto molto bene, e poi eh, l'incontro con Frick è stato un incontro che mi ha cambiato la vita, quindi se no, forse ho fatto anche un altro mestiere, <ride> credo, no, può anche darsi di no, ma comunque in ogni caso è stata una parte importante della mia vita l'incontro con Frick questi giorni si stanno organizzando, ad esempio, a Locomotive iniziative che vogliono comunque riportare l'importanza che ha avuto Frick e non semplicemente ricordare che non c'è più, insomma. Quindi è stata una mente molto, molto vivace, no? Sì, molto. Una mente molto vivace, sempre controcorrente. E questo è un prezzo che lui ha dovuto pagare, insomma, alla notorietà, eccetera non ha poi avuto tutta la carriera come noi del resto, abbiamo sempre scelto la parte più scomoda, ma perché non sapevamo fare quell'altra, perché <ride> sennò no, diversamente. In questi giorni, visto il festival di Sanremo, alcuni stanno ricordando anche, insomma, anche il tentativo vostro e anche come avete poi ironizzato su questo festival di canzonette. Solo questo deve essere... Quindicesimo o sedicesimo anno che non vedo Sanremo, sono 15 anni che non l'ho mai visto, non ho particolare interesse, non ho interesse verso questa manifestazione perché a mio avviso non è assolutamente rappresentativa della musica italiana in quanto tale, è un prodotto studiato dalle cartografiche, ma insomma c'è poco di artistico, io almeno scrivo poche cose. Il vostro modo di intendere la musica è molto diverso, insomma? Ah, decisamente, <ride> decisamente diverso. A noi piaceva rock, per esempio non so ma io l'ultima edizione che ho visto 15 anni fa o 16 anni fa c'era poco rock anche allora adesso mi dicono che ce n'è ancora meno. Quindi... Ti faccio un'ultima domanda che riguarda un po' anche il, il presente tu prima dicevi eh, e noi eravamo controcorrente e quanto sarebbe importante nel mondo di oggi che è un mondo molto difficile insomma un, un, una mente e un pensiero che sia controcorrente rispetto a quello che è il flusso no? Ma, mi sa che lo sia sempre di più mi Mi sembra, almeno per noi, la strada da percorrere, a continuare a percorrere, non, non vedo alternative per un gruppo come il nostro, non mi vedo andare a Sanremo, ecco, credo che andare a Sanremo per un gruppo come noi vorrebbe dire perdere un po' dei pochi fans che abbiamo.